Poftiți înălțimea voastră, poftiți La mine găsiți tot ce doriți Poftiți, uitați-vă la acesta Îți iau ochii noalta cu strălucirea lui Da, noi uret E cel mai frumos în înălțimea voastră Vregnic de cea mai frumoasă fată Care va vrea cinstea să fie logodnica premaritului preamăritului Ezechiel Iată-l să-l văd mai bine Vreau să-l iau pentru Lisbet Lisbet? Cea mai frumoasă fată din pădurea neagră <laughs> Îmi dați voie și mie să... Să mă uit la pieptar Să te uiți la pieptar? Da, <laughs> <dom' laughs> Nu-i de nasul lui părlit ca tine, băie, Mai bine dă fuga și spală-ți murdăria de pe mâini. Dar nu-i murdărie, domnule E praf de cărbune Eu sunt Peter Mung, cărbunarul Peter cărbunarul? Da, da? A, Nu mai spune și vrei să cumperi pieptarul ăsta? nu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 Om? Ia uite-te la el Vrea să fie și el om, a? Om, om Om, este doar acela ambuzunarul buzunarul căruia zornă e galbenit Ia ascultă, hă? Auzi? Ai auzit? Eu sunt om, eu, Ezechiel și ceilalți, asemenea mie Ai înțeles? Și acum care te Domnul, domnul Destul la vorbă te ajută la cărbunii tăi murdar ca și tine. <laughs> Și la cei care dansează ai, <laughs> Grozav mai joacă flăcăul la acela de colo Parcă plutește nu alta Nu degeaba mai să spune spune regiile danse. Toate fetele ar vrea să se îmburtească în dans <laughs> Dar tu ce cauți aici flăcăule? Am venit să, să privesc și eu cum joacă fetele Poate vrei să-ți alegi vreo mireasă? Eu nu, nu Mai bine te-ai duce să-ți speli fața și mâinile Nu vei ce murdar ești? Dar nu-i murdărie E praf de cărbune. Eu sunt Peter Carbonaru. Puțin îmi pasă mie cine ești. Fă bine și dă-te mai parte să nu murdărești rochia. Lasă, dragă, plăcăul în pace. ce cu el? Ce ți-a făcut? Să se ducă la cărbunii lui, să nu se mai amesece printre oameni bine îmbrăcați.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 Ce comodă? Pe saci plin cu galben în flăcăule ah, și, și ce le cere în schimb? E, vezi, asta nu mai știu da, Ceva trebuie să le ceară el în schimb Că doar nu l a dat atâta bănet de pomă. Da? Și cui a dat bani Michelolandezu? Păi, din câte am auzit eu, Ezechiel cel cras N-ar fi străin de treaba asta ba, Și nu numai el și, și primarul, da, și, și judecătorul, A, și, și negustorul de, de vinuri, și uh, frusturate acolo la ce zice regele dansului. Și el? Și da, el. Da, da, dar eu unul n-aș să fiu un pielea lor. De ce moșule? surd? că nu e lucru curat în treaba asta, flăcăule.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 Cu câtă nerăbdare așteptat Peter cărbunarul prima noapte cu lună plină, și când în sfârșit sosi și noaptea aceea, flăcăul își lua inima în dinți, cum se spune, și porni spre inima pădurii, spre colina brazilor. Cu cât urca, cu atât era mai frică. În jur, nici țipenie.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 Căci tu îi ajuți pe acei flăcăi Ce nu sunt lenești, proști și răi Pe mine mă cauți pe dărmunt Da, pe, pe, pe tine, bunule omulez de sticlă Ce treabă ai cu mine, voinicule? Am venit să-ți cer un sfat Căci îmi merge tare prost și nimic din ceea ce fac Nu mi izbutește.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 Știu ei ce-i prietenia și dragostea adevărată. Oamenii privesc cu dispreț și nimeni nu iubește. așa o fi, bunule omuleț, dar eu văd că nu fac nimic și au tot ce-și doresc. Și crezi că e vreo fericire să nu muncești? După cât știu, ai o meserie, ești cărbunar. Și moșul tău și tatăl tău au avut tot meseria asta. Au fost oameni cinstiți și prețuiți.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 Mai un ediob își poate dori să aibă bani pentru jocul de cărți Nu ți-e rușine, Peter, să-ți înșel norocul în felul ăsta? Am în delung și aceasta mi-e prima dorință <hânt> Cel puțin gândește mai bine înainte de a-mi cere să-ți îndeplinească pe a doua M-am gândit și la asta, m-am gândit Prea bunul e de sticlă Aș vrea să am cel mai frumos atelier de sticlărie Cu toate cele și și ceva bani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 și o să prind tare bine să știi că ți se mai poate îndeplini o dorință. E și acum, hai, hai, tu de acasă. Păi, uite, uite, ai aici în culețul ăsta ce? 2000 de galbeni. Galbeni! Ga... 2000 de galbeni! te bine ce spun! Împărăsde de dat un atelier de sticlărie! Muncești! Fiharnic! Așa, așa o să fac cum le-i Și ia seama! Ia seama! S-ar putea ca împlinirea primitai dorinții să-ți cășuneze mult rău! Bani! Ferește-te să intre prea des în cârciumă! Peter, neravul ăsta, n-a adus nimănui. Bine, bine, bine voi! Voi înfăptui totul precum ai zis, franțeleptule, pasnic de comori! Peter, Mung! Nu o să te facă de râs! Asta, n să te Asta râs, rămâne, de rămâne de văzut, Peter. Asta rămâne de văzut. Ce zici de Peter, muncumetre?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 De unde? pierdem fiecare zi grămesc de galben, dar cu cât pierde mai mult, cu atât e buzunarele mai pline. Mm. Nu mai spune. Tare aș vrea să-l și eu. A, nimic mai ușor. Haide să intrăm la cărciumă și o să vezi. Bag mâna în foc acolo. Hai, hai. O, <laughs> De data asta ți s-a înfundat, zehile. <laughs> Te-a părăsit norocul Câți, câți galbeni mai ai A, nu mai, nu mai peștea, pe aceștia cinstea Te ai scotăcit bine prin toate buzunarele? A, prin toate, uite, uite că sunt goale e, și, da. atunci, și atunci, A, ce ne facem? Um, îmi dai tu compromis 500 ha. de galbe și și continuăm jocul, vrei. <gără> da că vreau vreau, vreau, vreau, vreau, vreau, vreau. vreau. vreau. Sigur că vreau. De abia aștept să ți câștigi și pe Dăm, dăm, dăm galbene. Haistă, haistă, puțin. Așa. Da. Unde, unde e? fi e și busca? la rost văd că e gol. Nu îmi nimeni caută aici. Vă aștept. Nici și nici dincoace nu sunt. Caută bine, caută că doar de la mine ai câștigat peste 2000 de galbeni. Nu mai am niciun galben. Toate buzunarele mi sunt goale, toate. Unde sunt banii? Șarlatanule, unde-s banii? Banii câștigați de la mine? Nu știu, nu-i mai am, nu știu. Oameni buni, aici este ceva necurat la mijloc. Las-le afară! Afară, șarlatanul! Afară, șrânjico! Ce se întâmplase? În clipa în care Ezechiel rămăsese fără o lețcaie, se golise reca prin minune și buzunarele lui Peter. Se împlinise astfel prima dorință a cărbunarului, aceea de a avea întotdeauna în buzunar, tot atâția bani ca și Ezechiel grasul. putând înțelege unde dispăruse atâta bănet, oamenii din Cârciu crezură că e vorba de o vrăjitorie și la alungară pe Peter. E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 Ai venit în sfârșit și la mine, Peter Munk. Ai crezut că hapsenul omulez de sticlă o să te ajute cu adevărat? M-a ajutat! Te-a ajutat? Cum? O să zici tot atât de sărac, așa altă dată, dacă nu și mai sărac. Cu mine însă, treaba merge altfel. O să încheiem împreună un târg, Com? nici că se poate mai bun. Un târg? Noi doi? Ce fel de târg? Eu n-am nimic de vândut, iar de cumpărat n-am cu ce să văd. Asta o să vedem noi. Acum aș vrea să te întreb ceva. Ce Iar spunem, yeah, spune Te-ai simțit vreodată plin de curaj, îndrăzneți, din cale afară? Da. Gata să săvârșești orice da, vizie. Da, da, da, Sigur că da. E, și? Ha? Au fost de ajuns câteva bătăi ale nedioabele tale inimi ca de îndată să șovăi, să dai înapoi. Ha? Așa este? Ba, cam, cam așa. He? Iar mai spunem, te-a durut cumva mâna sau piciorul când te-au izgonit bogătane atunci de la pâlce? Eh? Nu, He? nu! Ia spune, ce te-a durut? Tot inima Ai <laughs> vezi? Inima, mereu și mereu inima da. De la ea ți se trage toate Bine, bine, dar așa sunt eu, cum aș putea să mă schimb? Foarte simplu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 Nici tu spaimă, nici tu milă, sau flori mușcare, neroadă Vei fi un om tare pe care nu-l va clinti nimeni nu. și nimic niciodată. Cum și inima asta de piatră asta e tot, asta e tot ce mi dăruiești? Nu, nu, da, nu mă voi! Nu, domole, nu, domol, flăcăiașule. Lasă-mă să termin vorba. Da. Cred că o sută de mii de egal are fi de ajuns pentru început? Okay. O, o sută de mie ai zis? Bine, da. bine, fie! Dă-mi, dă-mi de piatră și, și banii și... Ia-ți asta ce mi se zvârcolește în piept. Gata, gata, încheiem tăruri. A ce mândrețe de casă și-a ridicat Peter Cărbunarul. Până nu, de mult era mai calic decât noi. Lumea zice ce ar fi văzut lumea. cineva într-o noapte Buna, nu, în pădure grote lui Michirolantez. Ah, a... ah, Tot ce să poate. Hei! A cine bate acolo? O bătrână nevoașă se roagă să o Om? cu ce vă lasă inima. din fața casei mele cercetare. Tu nu știi că Peter Munk nu dă de pomană? Peter Munk. Da. Peter, El. Fiul meu. Ce fiu? Eu n-am mamă. Nu vreau să știu de maica mea o, o bătrână netrepnică și cercetare. E, e mama ta, Peter. E și? Tu ce te amesteci Lizbet? Sunt soția ta.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 Isbet? Isbet! Ce este? Ce este, Peter? Um, cine a luat din camară o jumătate de pâine șocană cu vin? Eu, eu le-am luat. Așa. A trecut pe stradă un bătrân nevoiaș, ah, tare, da, înfometat da. și mi s-a făcut milă de el. Ah, milă, milă, milă, ai de avutul meu, nu ți-a fost milă, a? soție risipitoare și netrebnică? Nu! Să te urmeţi minte! De ce mă loveşti, Peter? Cu ce-am greşit? Am făcut o faptă bună? Na, faptă bună? Atunci, Nu! Nu! Nu! pierdut fapta ta cea bună! Hei, Lisbeth! Liv! Lisbeth! În acela ce-o fi cu ea, nu lumeşti te loc. Nu cumva, nu cumva am omorât-o. Ei, hey, hey, Lisbet, Lisbet, Lisbet în fire, vinoţi în fire, vinoţi în fire, Lisbet. Ticălosului, cum ai cutezaţ să ridici mâna asupra acestei ființe nevinovate? o omuleţul de sticlă. N-am vrut să o mor, n-am vrut... Am lovit-o, vrut... vrut... Dana. N-am vrut să o omor De că ești oare cu adevărat? Da, da, da, prea slăvit -o, omuleț de sticlă Atunci îți voi da unul din împrileși Să te întoși pe cracea Care? Să le devii om în rândul oameni Da, da, vreau Sigur că vreau da. De ce fac cu Cu Lisbet? De ea voi avea eu griji. Lovitura ta n-a omorât-o Încătere s-a lovit la cap Și a pierdut cunoștința Uite, acum se trezește. Desper, unde? Unde sunt? Ce s-a întâmplat? Stai liniștit, fetiță dragă. Întine de colo în pat, și caută să dormi. Peter, unde ești, Peter? A, aici, aici sunt. Aștept să mă înveți ce să fac, Slăzite paznic de comori. Ai uitat că-ți mai pot îndeplini o dorință?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 Dar tu n-ai făcut decât să-i oprești bătăile și nimic mai mult nu e nu adevărat a, nu e adevărat Inima nu. ta cea vie e la mine Nu, nu cred asta nici-o rupt cu capul Nu crezi? Nu Stai Stai să-ți E, mă rog uite Care? A, a. <laughs> asta e o inimă de ceară Noi e inima mea De ceară zici? Da, uite Bine da. O să-ți dovedesc imediat că e chiar inima ta Cum așa? Oh, uite, desfățuri, ducuri și Gata. Gata A așa -a. Uite, uite A, Îți scot Au. acum din piept inima de piatră A -a -a -a. Și o pun în locul ei pe cea adevărat A -a -a -a. Mai repede, mai repede, mai repede mai, mai, mai, mai, Ce mai ai de zis? O simți cum bate? Oh, și încă cum o mai simt? <laughs> Vezi? Vezi că nu te-am păcălit. Hei, unde te duci? Stai să te iau un Nici Niciodată, volantezule! Niciodată! Nu o să mai iei la inima! Elizabeth, Elizabeth. Aici sunt, Peter. Aici sunt. Și mai sunt cu cineva. Mamă. Buna și scumpa mamă. Peter. Băiatul meu. Ea bună mea mamă și prea frednică soție. Mă veți putea ierta oare vreodată. Te-a și iertat, Peter. Pentru că te-ai căit cu adevărat Ia-s mama și soția Du-te înapoi la coliba tău Și fă meseria de cărbunar Ca mai înainte Fii harnic și cinstit iubește ți meseria Și atunci oamenii adevărați Te vor prețui mai mult decât dacă Ai avea o pivniță plină cu aur Peter Făcu așa cum îl povățuise omulețul de sticlă și nu după multă vreme se duse vestea în toată pădurea neagră despre hrnicia și priceperea lui.